17 април 1988 година, преди 35 години и 7 дни, на навръх Камилата в Рила, този свят напуска един забележителен човек, алпинист и разказвач – Людмил Янков. С нова визия излиза неговата книга «Върхове и хора», много ми е приятно да кажа «Добър ден», студиото на Хоризонт до Обед на Любомир попиорданов, Орданов, човекът, който поема грижата за памета за Людмил Янков и издател на този внушителен плом от Одисея Ин. А, още мъничко за Любомир Поп Юрданов, председател на Сдружението Планини и Хора, Асоциация на планинските водачи в България и човек, който свързваме с планинското водачество, осмисленето на върховете също така свързан и с голямата тема за каузите в е, живота ни и, и възможността да се превръщат в политики. <съща> да започнем <отвощам> от там. <съща> Любомирство, хубав Благодаря. смях, може би и заради. Представене, дами. Да. Тази книга ни задава много въпроси в нея, освен думите на Людмил, между другото, има и думи на Едвин Сугарев, на Екатерина Йосифова по етеста, когато си отиде, мисля, че миналата година. И Согарев Сугарев е направил едно невероятно блестящо също а, преминаване през личността, творчеството, поезията, смърта и смисъла на живота, и той говори за това нещо. А, и да, съм много щастлив, че тази книга отново видя Бял свят, защото тя не е книга за алпинизъм, и както имаме в нашите... Библиотек имаме Христо Ботев, примерно, или имаме а, някой Р, Р, Йордан Радичков, да кажеме. По същия начин трябва да имаме и книгата на Людмил Янков. А, защото, наистина, а, тя е книга за порива, а, за чистотата, за смисъла на живота. А, всеки ден. А, не, не е нещо, което а, може да отлагаме. Всеки ден ние трябва да Свършиме нещо хубаво, нещо добро и, и да даваме пример. За сме, защото защо сме на, на, на този свят, нали? Крайна сметка. Книгата включва а, проза, поезия, дневници, рисунки на Людмил Янков. Какво от тези, как да ви кажа, отломки, словесни отломки от Людмило, в най-голяма степен ви изненадва вас? М мене ми изненадва качеството на неговия изказ. Първо, а, който е толкова... А, така с, има много метафори а, и същевременно звучи много съвременно. А, затова казвам, че тази книга има място във всяка библиотека. Тя ще бъде така, ще бъде така и след 20-30 години. А, нищо от това, което той не е написал, а, не може да се казвам, че не се отнася към днешния ден. И не е само за хората, които се стремят към върхове, а изобщо за хората, които а, искат да, да правят нещо смислено в живота си и се търсят също. Преодоляването на себе си, преодоляването на страховете, поемането на дозата риск, всичко това го има в така, пътя към върха на Людмил Янков. И ми е много чудно доколко вдъхновението за тези каузи във вашия личен живот... За запазване на върховете и планините от комерциален, от строителен, но друг интерес, всъщност дойде от Людмил Янков. Това ли беше така първо основата? Аз, да, аз имам и един малък бизнес, който носи, е свързан с него. На времето, 92-а година, участвах в снимането един филм за Людмил Янков. И предисторията е, че бях там, когато се случи това нещастие. Това ще я да кажа, бил сте там на 17 април 1988 да. година. Имах наиска на едно усещане, че нещо такова ще се случи. Ползвах негово екипиров, което той ми даде предишния ден вечерта, която нямах. А, и това беше а, така голямо изживяване. Говорихме си, може би, един час. така. А, и имах усещането, че в този ден с този сняг, с тази мъгла имаше някаква предизвестеност на това, което ще се случи. Но, а, както каза пък едми Сугарев, Согарев, всъщност а, той, а, тази негова смърт всъщност, е а, едно, едно продължение на неговия живот. Не е нещо, което, а, да, трагично е, за всички е трагично, обаче. А, мога да почета нещо, <рък> може би. Ами а, да, разбира се, плюс това я се питам дали, тъй като има една негова мисъл, че мечта е да се природи в леден връх да. за винаги. За винаги, да. А, един мотив, който ние всъщност виждаме в това поколение, поколението на 80-те да. години. Където липсваха мечтите и някак си осъществеността на мечтите, изглеждаше много. И, и, и, този, и този лозунг, нали, новото поколение, нова генерация за винаги, също звучеше да. много тъжно. Да. Но а, наистина, ако искате, нека, нека да прочетем буквално Аз, примерно, а, няколко стихи. А, бях и... извадил от тук на да, едни стихове, а, примерно, има една стихотворения молитва. Само да го видя къде беше. Което е много а, така показателно момент. Толкова много неща се не ще да прочетеме, но а, примерно, ето да кажем това, което отворих. Не можеш нищо да видиш, когато не искаш да видиш. Не можеш да чуеш това, което не искаш да чуеш. Не можеш да вяраш в това, което не искаш да вярваш. И да обичаш, не можеш това, което не искаш. А, за мен наистина много че този човек е намерил в, със своите а, последици от а, тази нощ в Хималайте. Знаете, че също има потирани пръсти и така. А, дори в момента, в който той е с бинтованите си пръсти, той е създал някакъв от тези стихотворения. А, и когато гледаме след това неговите записки, виждаме колко той продължава да работи върху тях за а, и а, търсене на най-точният и най-хубав израз. А. Това е нещо, което не се очакваше от алпинистите, но до, до голяма степен не, се, не, не го виждаме и при много а, хора, които са на перото а, тази взискателност. А, или... И да, лаконичен е стила му по някакъв начин и а, това, че събирате наистина в един том, в едно издание, а, неговите дневници, които са буквално в синкоп накъсани а, директно а, да. кратки фрази, от които научаваме какво се случва някъде по бази, базовите стъпки към върха или пък по летищата, преминавани Само от, да в, чуете примерно кутувания. това нещо примерно, Приказка за дъжда Думи от Людмил това е едно есе, което, е спеч... което е издадено в... на времето в... а... а... отпечатано е в Пулс. Получило е награда, литературна награда, това, това е много кратко. Но само ще... Няколко неща ще из... из... издадат от него, които звучат изключително. След голямата суша дойде и големия дъжд. Изгорелата земята Тръпнеше от жажда и нетърпение под ледените завеси. Пътят прахът се превръщаше в кал и изчезваше в мътните строи. Полиците припускаха мътни потоци. Острелите камъни се задъхваха от напиращите нови и нови вълни. Така, така. Вряха бързите на времето. Отчаяно се мятаха в тях бездушито на правоспелите, Фалшивата деятелност на кариеристите Прадността на призваните, консуматорството на еснафите, забежат какви изрази, трезвата пресметливост на безсърдечните зависта на умрелите духом, лигавите, усмивки на подмазвачите, страхливото съгласие на благонадежните, тихото изчакване на умните, мъдрото примирение на учаните, Безкомпромисният поток от истини идеше от вярната посока и помиташе бурно и фалшивото веселие на революционерите и болните амбиции на реформаторите. Това е писано 1988 година или и седма, представете си. Цялото ни общество <laughs> а, вътре. Задаваме а, си въпроса директ, по същия начин портрет. и днес. Да. Така изглежда, но а, зачудих се от едно нещо, което вие ми написахте като посвещение в този тон. А в този том определят книгата като, цитирам, най-вдъхновяващите редове писани в залеза на един режим от който не можем да избягаме. Какво имате пред да. господин Попюр? Ами да, аз всъщност това от приказка за дъжда всъщност, до голяма степен а, то, той има и още други такива неща, които е написал. Но... От какво на бивши режим не можем да избягаме? Ами, всъщност? всъщност, виждам, че ние много малко сме се променили от този бивши режим. А, а, нашата промяна до сега не е. Резултатите са никакви. А, може да кажем, имаме го и, това, и тези кариеристи, има и тези затварящи се врати, невъзможността на новите хора, на младите хора, а, които имат идеи да, да ги реализират в България и търсят някакво бягство на друго място. А, тоест а, този режим продължава да присъства в България, макар и а, формално ние да сме извършили някакви политически промени. Но а, може би и а, духовно не сме, не сме направили крачката напред. И хората, които. А, трябва да водят българския народ, също изпитват страх. Имаме го и страха в момента. Последните години се върнахме назад. Бяхме тръгнали по един начин. И, тази книга трябва да ни вдъхнови, че и в онази епоха това е било възможно. Тогава дори не можеха, тези слова не можеха да се изричат, не можеха да се печатат и не можеха да се пишат. Mm -hmm. Ние трябва да внимаваме за, да, да не да не си позволяваме, не допускаме да си правим автоцензура. А, много хора, от, които се занимават с култура, си правят автоцензура, автоцензу, сами се цензурират. На това. А имаме нужда от тях, всъщност, без хората в културата и медиите, ние не може да се движиме напред. А, не сме в а, Русия, където а, днеска четеме за. Нали, Теодор Рушев и неговото послание към присъстващите в Московския кинофестивал. То е смразяващо. А, България се. тази. Все пак. Но не трябва да оставаме и само до социалните мрежи. Някакси. А, това не е. Сега, на една от снимките в изданието виждаме хора, които държат транспарант с надпис да. Людми лети по кори Връх по-висок от Еверест. Ерест. Нека това. да разкажем каква е тази снимка. Знаете ли? Може да... да, това е а, всъщност свързано и с а, действително неговият а, а, опит да спаси Христо Проданов. Който беше тогава оценен от Световната алпийска и планинарска общност. Той получи награда Fair Play, но преди да получи тази награда и признание, това беше оценено от всички хора, които. беше оценено в България, защото той направи нещо, което рядко се случва. Над 8000 метра всеки взима решението за себе си дали да остане, а, да продължи с риск за живота си, защото това е над 8000 метра, а, това е безусловно така, или, а, а, или да, да се върне назад. А той, той а, всъщност, без да има и екипировката за това, направи едно, едно самоубийствено, бих казал, а, опит да помогне на Христо Проданов. Щиташе, че а, има с този, това задължение. Става дума за приятелство, става дума наистина нещо повече от личния си живот. Той а, всъщност направи едни стъпки, които наистина. А, след това окостваха, разбира се, фаланги и така нататък, но най-вече показва какво трябва да, какво е за него приятелството и какъв е него смисъл. А смисъл е в свърската, в планината е място, което хората трябва да ги събира. Mm -hmm. Не е само терен за индивидуализъм. А, и, а, той беше на висотата на, на, на тази задача. Мнози на други не бяха на висотата на тази задача. А, uh, но без... so that... no, той тази книга не, няма, не, няма нито една дума на критика към когото и да е било. И той остава а, така с а, изключително уважение към всички и към надеждата, която тази експедиция е създала в българския народ, защото ставаше дума за надежда. Ставаше, имаше едно огромно очакване тя да бъде такава, да бъде успешна, а, да донесе а, този връх, от който имаше нужда и, трябва да кажем, и самата власт. Нали, комунистическа власт и тя имаше нужда от този Еверест. Да, да бъде покорен Еверест, за да се да. покаже какви да, да, успехи има, има държавата. Сега, върховете са за всички, е казвал Людмил Янков. Мислите ли, че днешна България разбира това, че го разбират политическите лидери, политическите партии, економическите босове, олигарсите, кукловодите? Много е важно всеки... Как, как развиваме креативността, как, как, как обучаваме младите хора и защото какви послания създаваме. Може би не го разбират. Мисля, че не, не го разбират, но мисля, че всеки трябва да открие за себе си какво иска да постигне в живота. В България много често се хората повече се занимават да гледат какво правят другите да гледат към техните върхове, към техните постижения и да ги искат за себе си, без те да са готови за това. Това, е, това, това го има във всички области. Много отдавна е това нещо. Върхове има. И като казваме върхове, много неща могат да бъдат върхове. За всеки човек върхът може да бъде нещо съвсем отделно. И това трябва да бъде а, кулминацията на неговите способности и на възможността му той да прави добро за останалите. Да прави нещо не само за себе си. Тогава може да говориме за върхове може би не всички са объргнати от такива идеи, от такива <рък> мисли. А, това е въпрос на, на всички нас, да създаваме тази нагласа на обществото и на хората. И тази книга е наистина едно вдъхновение. е на всяка страница от тази книга е вдъхновение за мен и вярвам, че и за нашите читатели ще бъде така. Още един цитат от Людмил Янков. Всеки трябва да преживее поне една лавина и за това аз обръщам... Обръща този въпрос лично към вас, Любомир Попюрда, но вие преживяхте ли своята лавина? И ако искате да споделите коя е тя, ще припомня, че бяхте експерт в кабинета на Кирил Пътков, но продължаваме промяната за кратко, 2022, като експерт по туризъм към министра-председателя, тогава Кирил Пътков. Определяте ли това свое преживяване като преживяване под лавина? Никога не бях работил в администрация, и особено пък на такова ниво. А, беше огромно предизвикателство, и на мене ми много ми хареса а, това предизвикателство. А, т.е. сте готова за. А, и Хайле. хареса ми и се срещнах с много хора, които а, виждам, че и след като напуснахме а, управлението, а, може би с начина по който общувах с тях, те довършиха това, за което говорихме, а, поне в тези посоки, в които аз бях започнал да правя доста неща. Не само в туризма, в, в свързани с а, различни наредби, в а, други а, министерства. А, тоест... А да, за мене... Това не, не беше за мен лавината, нали? Това беше Зам. едно огромно <сих> Лавината беше... По-давна съм имал лавини в преносен смисъл. А лавината от... Аз използвам тази метафора, защото <сих> непрекъснато се говори за порочния кръг, в който ние влизаме. Възможността да. от лавина от предсрочни избори, как ви се виждат на финала на разговора <сих> ми Мисля, че не сме готови за... Лавина от презрочна избор. Не сме готови, обаче, от друга страна, трябва да стигнем до правилния избор, защото правилният избор не може да правим. Има компромиси, които българската политика са, а, сме наситени на компромиси и а, виждаме, че тези компромиси не, не носят нищо хубаво и не, не удохотворяват никого, не спират потока на иммиграция в България, не спират а, отчаянието, не карат повече хора да гласуват. Виждаме с тази изключително слава а, интерес към изборите. Тоест, пътя на компромисите според мен трябва да го да кажем, че като посока е изчерпан. И ако трябва ще ходиме на още избори, докато стигнеме до едно отрезяване. Българския народ трябва да също да реши какво, какво му е важно и какво му е ценно. Дали справедливостта, правосъдната система са му важни, дали разбира колко те са важни за начина, качеството на нашия живот. Всичко това е свързано. И Нека да не, да не оставя, да не се казваме, че два дена в годината да ходим на избори е много мъчително нещо. Има много по-сложни и мъчителни неща. Като това да се живее в условията, може би, на лошо управление, но спираме да. до тук. Благодаря на Любомир Попюрданов. Книгата има в книжарниците, да кажа. Председател на Сдружението Планини и хора, Асоциация на планинските годачи в България, 35 години след като този свят напуска големият български опинист, поет и прозаик. Ново издание на върхове и хора на Людмил Янков. Благодаря, че бяхте с нас.